Det här är Pirate Rock. 95,4 och 90,7. Västkustens bästa rock. New Wave of British Heavy Metal. Du lyssnar till Pirate Rock och specialprogram om New Wave of British Heavy Metal. Och här sitter jag Christer med just oraklet. Oraklet, oraklet, Karl. Linneus. Ja, tack för att du får vara med. Ja, alltså det här programmet det kan ju inte bli av utan dig. Du sitter ju med en sån gedigen kunskap att jag häpnar. Sen har ju du skrivit en fantastisk artikelserie i Sweden Rock Magazine. Den är ju inte liten, du. <laughs> Nej, det är 325 000 tecken. Det är typ som en bok eh, i den här följetången, då, Rock, som kommer publiceras eh, framöver. Sanslöst. Mm. Sanslöst. Och intressant. Du, eh, förra avsnittet eh, så pratade vi om det som hände kanske precis innan det exploderade. Mm. New Wave of British Heavy Metal 79 där någonstans. Men 1980 då, det var ju då det hände. Mm. Jo, precis. Sommaren 1980. Då låg ju, ja, vi hade ju Saxons Wills of Steel. Aromadien släppte sin första platta och hela den mm. eh, grejen. Så att, eh, det exploderade absolut. Och Judas Priest hängde med där också och släppte British Steel- Mm. Uh, vilket man kan uh, sammankoppla med New om man vill och det vill man kanske så att, uh, ja nej men det exploderar det här, absolut men du alltså bara stanna lite där lite med, med Priest och för Priest var ju ett band som jag ju man hade en stor karriär fram när det här var liksom det, det var ju det var liksom, det var liksom det var ju inget nytt band men de åkte med på detta och, mm. och, och Halford med, med sin outfit och sådär liksom mm. uh, det, alltså vad, vad vill jag ha sagt med det jo Alltså har han och de betytt någonting för att liksom bana väg för New Wave of British Heavy Metal eller var det tvärtom? Nej men de influerar ju alla de här banden, absolut. Eh, det, det, Priest var ett av de få banden som faktiskt lyckades överlappa den första generationen med den andra generationen av metal i, i Storbritannien. Eh, så att, eh, jo, får, de de ja. bytte ju skepnad i och med British stil. Mm. För tidigare så var det ju lite, lite annorlunda både sound och, och stil på det. Även det var tufft och hårt och snabbt och sådär, så var det ju liksom, stil blir ju mycket mer rakare, hårdare och, och liksom mer metal. Mm, mm. Så någonstans så influerade, vem influerade vem tänker jag? <laughs> ja det är en bra fråga. Nej äh, men det är klart att alla blir influerade av varandra. Så ja, jag, ja. Vet, jag vet inte, jag det är svårt. Men det, det blir en stor platta, det blir ju deras alltså kommersiella genombrott med in the law och allt det där. Ja, det är sant. Mm. Du, vi ska köra igång en låt ifrån det här ena förstås. Ett band som heter Praying Mantis. Mm. Mm, ska vi prata lite kort om dem först och så trycker vi på en låt från deras debutplatta va? Eh, ja, absolut. Eh, nej, det är väl också ett sånt band som genre eh, inte kanske hade så jättemycket med, med eh, de mer hårda banden att göra. Uh -huh. De var lite mer så här varaktiga uh -huh. och eh, det var ju därför som eh, det var många så här, tunga manager som ryckte i dem där i början. Men då, de tog väldigt många knepa karriärbeslutare i början, eh, vilket gör att de kanske inte är på samma nivå som de fläppar idag. Men det kan vi prata lite mer om sen. Vi kör åt. Mm. cheater. Här på Pirate Rock, Cheated Time Tells No Lies Heter den här plattan, det är det österby Men den kom 81, 81. Kan den. Mm. Så att det blir långt innan det här För att de velade ju och höll på mm. Med Management och sådär mm. En av de som har intervjuat Det är ju Neil Kay Som hade den här klubben Soundhouse Just det. Och äh, även äh, var någon sorts spindel i nätet när det kom till äh, kontakter mellan management och, och, och band och skivbolag. Och äh, 79-80 så var ju Cliff Bernstein och Peter Mensch från Q-Prime äh, över i England för att äh, hitta äh, något band och signa liksom, och breaka Och äh, Primantis var de väldigt intresserade av. Mm. De äh, de verkligen ha dem för att just det här AOR-stuket skulle funka på radio i USA. Mm. För då var ju det här Boston och Journey, det var ju jättestort. Så de trodde verkligen på pragmatism men de ville att de skulle skaffa en frontman och en keyboardist så skulle det vara klart liksom. Men de vägrade. De tackade nej till det här talet 15 gånger typ. Ja, men så att istället så tog de här det här istället tog de Defleppard. Och Defleppard är typ världens största band. Okay. Nu tror jag inte att de har en låtkatalog eller en, en låt skatt som Defleppard. Äh, alltså, det hade ju inte Defleppard heller till en början. Liksom. Det var ju mycket tack vare Matt Lang som ah. pratade i förra programmet om High and Dry. Framförallt Per Romänger som ändrade hela spelreglerna. Där okay. Så din tes Fransch. är egentligen att de här skulle kunna bli blivit Defleppard istället. Ja, framgångsrikt. Eh, LFA, eller, ja, jo. <laughs> det hade, hade gått mycket bättre för Pray i alla kan man konstatera. Ja, ja, ibland tar man fel beslut ja. i sin eh, karriär. Men eh, Pray Mantis, ja, jag gillar dem. Eh, coolt omslag på den plattan dessutom. Mm. Eh, jag vet vad han heter, eh, Matthew någonting. Han eh, målar ju även omslag för eh, Diamondhead Head. Just det. Och, och många så här klassiska omslag. Det är till samma kille som målar för eh, Magnum eller? Det är mycket möjligt. Det ser ganska snarligt ut i alla fall. Jag slår att det vara osagt. Ja. Mm. Vi får kolla upp det där. Hur som helst. Du lyssnar på Part Rock. Chris, det jag. Carl och se som sitter här och pratar om New Wave of British Heavy Metal. Och det kommer vi göra i fram, ja, en timme per program. Och vi kommer ha tre program. Det här är program nummer två. Första programmet kan du lyssna till om du klider in på partrock.se. Så ligger det på play där. Så är det. Ha, vi ska vidare i högen av band. Jag måste bara säga en sak. När jag träffade dig första gången är ett år sedan snart, ett halvår sedan så snackar vi just kring New Wave of British Heaven, du och, jag. och att du, du berättade för mig att du skulle skriva en, en artikelserie i Sweden Rock. Och då tänkte jag så här, fan vad coolt! Trispass. Ja. och Du stod i frågan. Och Trispas var ju ett band som jag diggade, som fanns med då på de här samlingsplattorna som dök upp i mm. samband med detta. För det var ju på det viset som, som vi då och jag och mina polare hittade de här banden, nya band och så. Men de gick förbi. Och det är klart, det finns ju så jäkla mycket band som, som poppar upp här. Ja, jo, absolut. Eh, Godt för mig alla, men jag. Nej, alltså, jag tror att det var 500 band som släppte minst en singel från den här perioden i Storbritannien. Så fall om jag bara skrivit om 400, 499 av de här banden så hade någon blivit besviken. Och mm. Bland annat Sledgehammer på Swinok-forumet som frågade om de ska vara med. Liksom. Eh, nej, de ska inte vara med. Jag var ledsen. Eh, nej, jag har inte varit nästan 25 band eh, för att liksom göra, så här, få någon sorts översikt. Mm. 25 av de viktigaste banden. Och, eh, ja, nej, det är många som inte var med men ja, så men är det, så är det, så ja. är det förstås. Absolut. Alltså, den här eran är ju bandmässigt större än vad punken var tänker jag. För punken var lite mindre. Även om den var, slog igenom som en smal ju Så känns det någonstans som att det här är mycket fler band. Mm. Jo, absolut. Eh, det är väldigt många band och väldigt många som börjar släppa skivor på, på, på egen hand. Och mm. det var också mycket tack vare punken. P punken började med det här gör det själv, do mm. it yourself mentaliteten. Så många av de här New Robin banden tog fast här på. Men här finns det finns ju hur många som helst. Och även, alltså det är heter New Wave of British, är det. men det var många band från olika länder som hockar på det här liksom och kallar sig för alltså att de går under det. New Wave of British, och sedan alltså mm. från Tyskland. Liksom. Ja. så alltså kan det vara. Du, nästa band i, i våra lilla skivhög här. Sweet Savage. Just det. Ett av få band från Nordirland. Belfast bildades de i det på 70-talet ganska tidigt där utav gitarrvirtuosen Vivian Campbell. Just det. Och de släppte ju också några singlar på egen hand för att de har blivit inspirerade utav The Flippard. Mm. Och många år senare skulle Vivian Campbell gå med i The Fleppard, vilket är lite ironiskt. Ja, det. Sådär. Men de gjorde en hel del bra demogrejer. Sedan så tog Vivian Campbell med sig de här idéerna-, idéerna från Sweet Savage till eh, Dio's Holy Diver. Bland annat Rainbow in the Dark- är ju härstammar från en Sweet Savage-idé. Eh, Jaha, det är så. Eh, och I alla fall någon sorts där från, eh, jag har glömt vilken låt det var, men eh, så var det. Så att eh, de splittades ju- när han gjorde sitt krumsprång över Atlanten där- till Los Angeles med Dio. Eh, men de eh, var ju väldigt viktiga- eh, de gjorde en låt som hette Killing Time, som ja. Metallica var tidigare att spela in. Sedan gjorde de även en riktig inspelning på Killing Time till B-sidan där de får i singen, IT. Okay. Eh, den här låten påminner lite grann om The Struggle Within, tycker jag, som är med på svarta plattan med Metallica. Jag tror att de blev lite influerade av den här låten till den. Ska vi lyssna till den? Ja, jag. Sweet Savage Killing Time här på Pirate. till Pirate Rocks program New Wave of British Heavy Metal med Carl Linneus. Det här var Sweet Savage Killing Time. Sitt kvar så är vi strax då. Vissa ser kanske sotning som ett nödvändigt ont, och det är lätt att se det på det viset. Men i grund och botten handlar det om att hålla dig, dina närstående och kollegor trygga och säkra i de utrymmen där ni vistas. Vi på GÖSAB hjälper dig med sotningen tryggt och säkert. GÖSAB, en stolt familjetradition. Varmt välkommen till familjen, du också. När jag var fyra blev jag sjuk. Men jag lovade mamma och pappa och min bror att jag skulle vara frisk. Och det är jag nu. Jag har vunnit över kansen. Barn som kämpar mot sin cancer är riktiga hjältar. SMSa barnsupportet till 72900 och stöd barncancerfonder med 50 kronor i månaden. Tack. Jag är där. Och det här är mitt bibbelade. Martin, det, det där är faktiskt mammas dill. <laughs> lasersvärd. Ja, precis, mammas lasersvärd är det. Mshop och hos oss hittar du ett stort utbud av, ja, du får använda din fantasi. Välkommen till Mshop Andra Långgatan 3 och mshop.se. Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, nyhjälm eller annan personlig utrustning då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal. Kom, kliv på, känns allt vattens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 Vi till Pirate Rock, New Wave of British Heavy Metal är programmet Ägnat Till med Carl Linneus och mig Christer. Det här var Girlschool Emergency. Vad vill vi att säga om Girlschool då? Ja, Londonband som album debuterade 1980 och de hade ju mycket med Motorhead att göra, mm. influerade, influerade av Motorhead. De har en låt som heter Demolition Boy som faktiskt handlar om Motorhead och den här låten heter Emergency. Mm. Och den här skivan producerades av Mail hette han. Och eh, de kom inte riktigt överens, men när de började jobba på den här låten så släppte det, berättade, berättade Kim i Girlschool för mig. Och eh, det blev kanon. Och tack vare den här plattan så det <snodde> Lemmy, Mail producenten, tillöra Ace of Spades och resten i historia. Så. Ja, den står hade jag inte. Nej, eh, precis. Men grödskole var väl lite mer punkiga. Kim berättade ju att hon var väldigt influerad av Sex Pistols, Nevermind, The Bollocks. Som många i den här genren var faktiskt. Men jag tänker så att de var liksom... Lyssnade de på Runaways tänker jag. Hade inte, alltså, det kanske inte är så. Bara för att de är tjejer menar Ja, jag tänker så. Alltså, så är det väl. Liksom, man blir influerad av, av uh, likasinnade. Liksom. Ah, Kim berättade att hon, hon känner till Runaways. Liksom, men som hon sa att de var ju mer ett hoppsatt band. Vilket det var till viss del av... Utav uh, Kim Fowler. Men Girls School, mm. de var ju kompisar från början. Okay. Eh, som de kände ju alla redan innan. Eh, så det var ju så de bildades som Painted Lady. heter de innan Girls School. Så. Mm. Sedan så, ja, de gjorde ju mycket med Motorhead- Uh, bland annat den här EP:n St. Valentines Day Masker EP:n. Ja just det, där de har cover på Bomber. Ja, uh, och uh, då kör de även här Emergency med uh, Fast Eddie på sång. Uh, så så de ja, uh, just det. De hängde det mycket, gjorde mycket mycket. grejer. Den singeln köpte jag kan jag ihåg, mm. sånt fint omslag så här uh, Al Capone omslag liksom. Just det. Ja, ja. ja cool. Du, vi ska vidare i skivhögen med band inom uh, den här genren då eller den här uh, Rörelsen, Rörelsen är ett ja. ord som jag hittade <laughs> det finns så mycket band demon är ett sådant band mm. ska vi trycka demon och så pratar vi lite om dem absolut Demon här på Part Rock. Night of the Demon, så heter låten. Där är det debutplatsen mm. 180 1980, upp. upp. Mm. Ja, vad vill vi Ä säga om Demon då? Förutom att Dave Hill sjunger här och har samma namn som slay Dave Hill. Ja, I mindfuck av dess råget. Ja. Uh, Nej men Demon eh, var också ett av de här banden. Deras två första plattor då eh, var ju det här New Auburn stuket Och eh, sedan så det, det är ett av de få band som faktiskt lyckades gå vidare i karriären utan att anamma The Flappards framgångssuccé. Deras tredje platta The Plague var ju mer såhär proggrockig. Ja verkligen, helt och, annan grej. Eh, ja så att de lyckades faktiskt kliva ur när New Auburn skuggan eh, med den i behållet och de få band som faktiskt gjorde det. Men jag älskar de här två första plattorna eh, mm. och jag gillar den här okulta framtoningen de hade. Mm. Och jag har pratat med det Hill om det här till den här Sweden Rock Magazine-artikelserien. Och han sa att det var ju mer eller mindre en slump. Eh, det var liksom, det var, det, var inte de, det var inte de själva som bestämde omslaget till exempel. Det var skräckmotivet med hans kommer upp ur graven och så där. Utan det var ju skivbolaget som gjorde det eh, och det var skivbolaget som bestämde att eh, att första EPN skulle vara blodröd vinyl och sådär. De så ville anspela på namnet Demon. Men alltså, alltså jag får för mig att allting skulle se så jävla fräckt ut och det skulle vara så farligt och det skulle ja. vara satanistiska förteckningar och det skulle vara zombies och sådär va ja. även om inte musiken speglade det så sket man det man gjorde det omslagen då liksom som skulle sälja då eller? Ja, ja men lite så nej, men med, med Demons första är att för, det är bara första sidan egentligen som behandlar det här och kulta temat andra sidan är ju mer såhär vanlig rock'n'roll stuk så här, för att de vill liksom inte lägga alla sina ägg i samma korg som man sa men mm -hmm. de ville play it lite safe där hur, hur, alltså av Demon idag? Hur många, alltså är det de intakta? Hur många av Mill? Nah, det, det är bara Dave Hill. Hitaristen eh, Mel Spooner som var med och skrev några eh, låtarna, han, han dog senare tyvärr på mm. 80-talet okay. redan. Eh, men eh, ja, nej, men Demon är, är cool. När jag pratade med Dave Hill, han var så här, han, han var inte så, han ser inte sig själv som en del av New Robin- rörelsen direkt så liksom. inte heller. Nej, eftersom eftersom de under så många år då har sysslat med en annan typ av musik. Ja, okay. Men det är de de första banden som folk ändå kommer ihåg liksom. Men så är det ju. Ja. Jag såg dem på Sweden Rock när de var där första gången. De har en liten anekdot jag kan bara drar flika in den här som jag tyckte var ganska mm. cool. Alltså det visar lite på vilken typ av snubbar det här är eller var eller i jag låg och sov i tältet mitt på dansa på Sweden Rock i stort tältområde som nu kallas för svinkarpen eller Ja, det. och det är ju var det inte då ja. ja, hur som helst och så hör jag att det står någon utanför vart tält och lirar Akura och kör demonlåtar liksom. Så jag stoppar ut huvudet och tittar och då är det killarna i ja, Demon. Liksom. går runt där liksom och lirar och, och det skulle aldrig kunna hända idag tänker jag. Nej. Det visar ju lite skön brittisk style, tänker jag. Ja, absolut. absolut. Ja. Det var det om Demon. Ja, vi ska vidare i programmet. Du lyssnar på part Rock. New Wave of British Heavy Metal med Carl Linneus är vad det handlar om. Jaha, då ska vi in på något som... Eh, ett band som har eh, någonstans en koppling till Metallica. Och varför är det så? Diamond Head, berätta. Eh, nej, men jag tror Lars Ulrik Ulrich är ju världens största Diamond Head-fan- Eh, så att eh, tack vare att de gjorde Emma Evil och eh, Helpless och alla andra låtar så har ju Diamond Head blivit eh, legendarer så att säga. Ska vi trycka en låt med och så pratar vi lite om dem sen. Yes. It's Electric Diamond Head. Vi till Pirate Rock, New Wave of British Heavy Metal är det vi avhandlar här. Carl Linneus, oraklött, journalisten, musiken och författaren sitter med mig. Och er, det här var Diamond Head, Carl. Mm. Eh, grundband, eh, de sprints i första parten 1980. Den hette inte Lightning to the Nations, men alla säger att den heter så. Det är verkligen en promo-LP mm -hmm. som är vitt omslag och ingen riktig etikett på sådär liksom. Eh, och eh, Brian Tattler, gitarristen, eh, bildade bandet 76 redan och eh, mycket tidigt innan de hade släppt den här Lightning to the nation så fick Lars Ulrik ny här bandet så han åkte över och hängde och bodde med, hos Brian Tattler och de på konserter och sådär mm -hmm. och var med under, under repetitioner och när de skrev låtar och sådär men Lars berättade aldrig för Brian att han spelat trummar eller sådär. Och sedan så åkte han över till San Francisco och bildade Metallica och eh, gjorde en massa demonhead Covers. Mm -hmm. Och eh, har gjort Brent Hartley till en rätt rik man idag. På grund av att äh, han, ja just det, för han låtarna och så raml, Ja, exakt. Ja, på den här Garage ink som den heter så är de ja. med fyra dagmarna med låtar tror jag. Och den plattan sålde ju sex miljoner exemplar. Han var så glad. Ja, han är väldigt glad. Eh, och han sticker, sticker inte under stol med det. Att han, eh, he owes Metallica ganska mycket. Men det är kul. Den här första plattan, Lightning to the Nations. Jag tycker den är svinbra. Men den, som sagt, de, de har också sånt band som... Släppte för. Nej, den flög aldrig. Nej, Coolt Kortomslag, eh, ser fräckt ut, har alla förutsättningar, men flög inte. Nej, eh, nej, de gjorde ju några till skivor sen, och sen, den här Lightning to sen kom ju med massa olika, olika omslag senare. Då. Mm. Eh, nej, men de, de har också sångärens mamma som manager. <laughs> Okej, ja. det, det, det har en viss betydelse där, alltså. Ja, det har ja. väldigt stor betydelse. Ja. Så att, det släppte aldrig, så de låg ju ner 84 någon gång. Där. 85 kanske. Ja, men eh, en fantastisk platta, den första de... Och de har aldrig kommit tillbaka, aldrig gjort någon sån här... Eh... Jo, de har kommit tillbaka, mycket tack vare Metallica. Så de återförenades ju i på 90-talet. När eh, uh -huh. Metallica då kört Emma som extra-nummer i hur många år som helst. Så att de eh, kommer tillbaka tack vare Metallica faktiskt. Diamond Head av många andra. Men så, så kommer ju... Alltså, jag skulle vilja glida in lite grann på... Det fanns ju ett band som, var, som stack ut lite grann som, eh, som dök upp eh, och hade en väldigt sån eh, mörk satanistisk sida, ådra. Mm. Jag pratar om Vennom. Just det. Ja, Vennom, ja. För det här, här sticker det ut lite. Ja, här händer det någonting. Ja, lite så. Eh, jag försökte få... Fatt på Kronos då, basisten och sången till den här artikelserien i Swinor Rock så han ville först inte prata om uh, New Wobben. för han, han hatar New Wobbem <laughs> okay. uh, han tycker att uh, han, uh, han var väldigt så uh, han beskrev utförligt varför han tyckte så illa om Saxon och Samson och alla där för att de bara Eh, återanvände gamla The eh, Purple så sådär tyckte han han ville göra något nytt, liksom han ville röra om i grytan okay. och det gjorde han ju verkligen så att de skapar ju. han tycker de skapar Black Metal eh, på, visst, på, på vissa sätt kan jag hålla med om det liksom. i alla fall namnet Black Metal var de ju först med oh. men han är ändå viktig för att han jobbar i den här Impulse-studion där många av de här New spelar in sina skivor, så att eh, han var ju tjenis med alla, fast han ser att att alla var så här, de gillar inte Venom för att de gick för fort fram för De behövde liksom inte slita de här hundåren på alla pubbarna och den här working men's club som alla spelar på de här fackföreningspubbarna. Utan de bara släppte sin platta och så sålde den som smör. Och det var mycket avundsjuka i Newcastle på den tiden berättade han. Så att han har inga glada minnen från den tiden. Men han har ändå mm. mycket att berätta eftersom han jobbade i studion och sådär. Så att han var en viktig del för artikeln. Ska vi lyssna lite från tidig vänner här då? Welcome mm. to Hell. Yes. Pirate Rock. Welcome to hell. Det här är ju lite annorlunda. Mm. Både soundet och stilen. Och, och, och Det här skiljer sig markant tycker jag. Ja, det är mycket råare. Ja. Var det något band som utöver Sex Pistols som Kronos inflyttades av, så var det faktiskt Motorhead. Han älskar Motorhead. Och det är därför de har samma setting och sådär. Alla älskar Motorhead. Ja, och det är därför det låter jävligt ruffigt omvänd eh, om. Venom, eh, framförallt de här första platserna ja. Men det är ju det, det, det, det är ostämt ibland och det spelar fel. Ja. Men jag älskar sånt. Det, jag är ju sånt. –Jag spelar ju punkband –Ja, det har sin skärm I ja. eh, sin genre så visst, absolut, jag kanske inte var största Venom-fanet när, när de dök upp– –men visst, de egna och hade sin pryl, verkligen. Ja, verkligen. Ja, absolut. Och som jag berättade innan, Kronos han jobbar ju i Impulse-studion som ägdes av skivbolaget Neat. Mm. Och, eh, Chefen är Dave Wood, som man heter. Han såg ut som Benny banyhylla ungefär okay. Han gillade inte hår och hals. Men det var ändå han som, som drev bolaget. Men Kronos fungerade som någon sorts A&R. Så att han, det var han som tog in tack så mycket på Hittade alla banden så? Ja, lite grann så var han ute på klubbarna och sa till Dave Wood, det här ska du signa. Okay. Ett band som spelade in för Neat Records, var ju Raven. Ja. Ah. Och de. De bildar också slinge Precis som Venom bildade Black Metal- så bildade Raven Athlete Rock. Det är inte lika stort, men de uppträder ju så här i, i hockey hockeyrustningar och grejer. Jag skrattar ja, är... nu inte säger, det blir inte lika stor. Nej, Nej det blir den inte. Lite, stort. Eh, athletic Rock. Okay. Ja. De hade en sån här värjer på, på något omslag, va? Ja, just det. All for one. Så här. Mm. Tre muskutörerna. Mm. Ja, trum Trumsarna hade ju sån hockeymask och grejer. Liksom. Okej. Okay. Ja, det var roligt, men Raven de, de, de spelar ju väldigt snabb, snabb musik, så de hörde verkligen till genren New Wave of Beach of liksom, ja. att De trissade upp tempo till musiken. Ja. Eh, och, eh, en låt vi skulle lyssna på här, den heter Don't Need Your Money. Och eh, Kronos var den som berättade för mig han sa så här, berättade John Gallagher i Raven för dig att de skrev Don't need your money om David Wood eh, nej glömde han säga så till Kronos, ah, nej för att han låter låten handlar nämligen om hur snål David Wood var okay. eh, typ han berättade att det Wood han hade eh, väldigt djupa fickor och korta armar så här. han var inte den som ville plocka pengar ur fickorna i onöden, så där. Så Raven och Venom de bråkade väldigt mycket om vem av dem som fick pengar egentligen eller fick så här någon budget att spela in för. Så för Raven trodde att Venom fick alla pengar och Venom tror att Raven fick alla pengar. Så att det var, framförallt med de här banden, det var det mycket så här, eh, competition mellan dem. Det Jag har aldrig sett Raven... Finns de fortfarande som band? Ja, absolut. Det gör de. Ja. Och de la aldrig av liksom? Nej, de åkte till USA faktiskt och bodde i New York och eh, mm -hmm. som alla andra försökte få till en slickare, platta. Mm. Som eh, 85 och 86, som Eddie Cramer producerar det. Money talks liksom. Man... Ja, precis. Och sen så fattar de. Men det här kan vi inte fortsätta med. Så att de, de gick tillbaka till sin första stil redan, redan 1987 liksom. Ja. Och har fortsatt senandes, absolut. Vi ska lyssna till Raven. Först ska vi ta lite information från våra sponsorer, så häng kvar. It changed my life and I just want to relax <laughs> change my life and I just want to relax <laughs> till Pirate Rocks program, New Wave of British Heavy Metal med Carl Linneus. Det här var Raven som vi påtalade, eller vi påade den innan reklamen där. Don't need your money. Mm, precis. Mm. Raven är ju ett, ett av alla Newcastle-band. Det är många band som bildades ur den myllan där uppe. Ett annat var ju Fist mm. som... Eh, var på att spela snabb musik också. De bildades ju som Ax, men sedan så fanns det ett annat Ax och de fick byta namn, så bytte de till Fist, och så finns det ett annat Fist. Ja, skulle jag sagt, det är kanadensiska Fist också. Exakt. Då sagt. fick de byta namn till Mayo Fist och så. var det. Ja. ja, ja Rördes <laughs> min namn alltså. Ja, verkligen. Eh, jag pratade med både gitarristen och eh, trummisen i, i Fist- eh, om de här tidiga åren. Mm. Deras trummis, han fick ju smeknamnet eh, Hiroshima. Mm -hmm. Han heter Harry hill han berättade att uh, han fick sitt smäkna för att när de spelade på någon pub så drog han igång uh, introt till uh, You'll Never Get Me Up in One of Those. Han är ju sån, han spelar, uh, hamrar på rätt duktigt. Han uh, var, var rätt tidig med att uh, inflyva duela baskaggar i, i musiken. Mm -hmm. Och det här introt är en sån trumintro som låter som att man tappar en säck potatis för en trappa. Okay. Så att när de satte igång och spelade den här låten så var det en servitör som kom med en bricka med så här nio pints med öl. Och sen när han drog igång en intro så bara kastade brickan och blev så rädd liksom av oväsendet. Så att det var öl överallt. Och liksom. så sa den här killen, vad var det, vad var det där? Det som Hiroshima-bomben som gick av. Så då fick Harry Hill sitt smeknamn Hiroshima. Det är lite roligt. Cool anekdota. Du är en fråga kring det här. Jag vet inte hur mycket du vet, men jag tänker... På den här tiden, alltså under den här tiden när alla de här banden flöt upp, det måste ju ha varit en jävligt cool livescen runt om i England inte minst va, att, mm. att, att det fanns många spelställen och sådär, man kunde gå ut och kolla på alltså det är min bild att det var så, jag vet inte var det så tror du? Jo det var det ju. Eh, många pubbar liksom, mm. det, de här banden var inte stora när det begav sig heller, direkt sådär så att nej, man kunde se på puban och framförallt på de här working men's club om man var med i fackföreningen, för det var som sagt det var väldigt mycket arbetarklassmusik det här mm. och om man då var med i facket så kunde man se de här banden få sin, sin uh, första break så att säga mm. på de här uh, klubbarna runt om i landet men när jag tog skivförsäljningen fart ordentligt i England, och alltså, hände redan här: jag tänker på listorna. Och så där. Var det så försäljningslist att de här banden som vi var ganska små och spelar på pubbar, och släppte sina första plattor, att de liksom bara rullar på listorna med en gång? Eller? Nej, sen det var ju bara Maiden och, och de banden som liksom, såg så. igenom så pass. Ja. Ja, jag missar jag köpte den här tidningen Kerang mm. när den kom i början på 80-talet. Och den var ju bara besudlad av den här genren förstås. Och de hade egna mm. listor och grejer. Så att det, det, det, de hjälpte säkert till, tänker jag, för att få alltså, release de här banden. Ja, ja, och Sounds var ju dess förinnan. Krang hörste ur, ur Sounds. Det var egentligen en bilaga från början. Mm. Och Sounds hade ju sina soundslistor som de satte ihop mycket genom New Case, Soundhouse. Vad han spelade liksom. Mm. Så det, det var mycket stöd från pressen och eh, sedan när den brittiska pressen eh, började rikta blickarna mot USA istället så, så dog New Way of British Heavy Metal. Så att pressen var ju väldigt viktig liksom. Mm. Eh, både på att hjälpa och skälpa mm. <laughs> på den här tiden. Ja, vi i Sverige hade inte så jättemycket av det där. Vi fick liksom inte, det fanns liksom inte speciellt mycket. O okej dukade upp där i började Men mm. det var inte jättemycket att, att läsa. Och radio och TV det var ju, existerade ju inte med den här musiken. Vi var ju mm. knappt någonting liksom. Nej, precis. Det var så här. Ja. Eftersatta med det. Du ska vi lyssna till Fist You Never Get Me Up yes. och det blir i så fall sista låten i dagens program. Nästa program det säger program nummer tre Karl. vad ska det handla om? Mm. Då? då handlar det om var genren tog vägen efter de fläppat släppte sin Paromania platta 1983 och framåt här så att säga. Mm, det visst i sanden där lite det var så avgörande grej där. Ja lite så ja. Tack för idag. Vi hör som sagt var Fist här då You Never Get Me Up have Pirate listening to pirate rock